Олеся здивовано зиркнула на маму, що це з нею нині. Бабуся Марія каже, святі мед точили і з відра угощали. То тримала на школярському режимі, а це вселенська щедрість. У дверях поруч із Романом стає Микола. Бліде його лице обпалило за день сонце, навіть залиси не почервоніли. Винувато нітиться, намагаючись приховати заляпану за смолою робу. Хай би швидше Людмила накинулась на нього і видала весь репертуар. Вона має аж двох чоловіків. Одного на дошці пошани, другого на реакторі. Та ще й ремствує, коли більшість подруг в унірмазі, не мають жодного. А Людмила чомусь не звертає на нього уваги, поправляє берет Лесі, цілує дочку в щоку і проводжає їх з Романом аж на сходи. Та не дуже жени мотоцикли, Романе. Найдорожче тобі доручаю. А куди нам з Олесою поспішати? Майбутнє і так належить нам, – отказав Роман, перестрибуючи через кілька сходинок відразу. Тепер Микола знітився ще більше. Тягнув шию, намагається отколупнути зі скроні присохлу смолу, що прилипла до неголеної шкіри. Н Не серце, Людмила. Скажи все, що приготувала. Швиденько попрошу пробачення і збиратимусь на зміну. Жарко сьогодні буде на реакторі. Думав, за кілька годин упораємося з човном, а там роботи погибель. Що мені до того? От не відпочив, а зміна буде, сам кажеш. Фотограф тебе шукав для дошки. Навіть на роботу до мене приходив ображений. Йому у начальство завдання дало, умивайся, я тобі зараз дирунів насмажу. Таких, як мама твоя, готує. Людмила жалісно оглянула чоловіка з ніг до голови, на мить згадала голобородька. У сонцезахисних окулярах старанно виголені щоки, біла сорочка, акуратний вузлик краватки, інтригуючи зверхність і доступність водночас. Зітхнула і пішла на кухню. Микола ще більше сторопів від несподіваної сімейної благодаті, якої давно вже не відчував та й не дуже вірив, що вона може бути в його долі. Ось маєш. Насолоджуйся тим, про що мріяв, Помився, виголився, переодягнувся у темно-сині великуваті на нього штани, білу теніску, зачесав набік волосся, прикривши одну залисину. Радість і упевненість у собі раптом зробили його справді симпатичнішим, свіжим з дитя чоловіком. Людмила подала дируни, але до столу не сіла. «Бачиш, жінку, як добре, коли все добре. Якщо я почуваю свою провину, і ти не свариш мене, розумію, що винен вдвічі більше. І закохуюсь у тебе знову, як тоді в городищах, на березі річки, на м'якому Чорнобилі, коли вуж прополз через твої коси, і ти не знала про це. Відбуду вахту. Вранці шаснемо по магазинах. Скупимося і до мами. Хочеш, уночі поведу тебе на те саме місце. Наше. Чорнобилю там зараз? Та замовила дівчатам із гастроному сухої ковбаси. перникових огірків, сиру, шинки... Не забудь, що треба забрати твого костюма з хімчистки. Продала директорові нашого побуткомбінату японську хустку для жінки, а може, для коханки, яке мені діло. То прийняли костюми і пообіцяли на завтра почистити. І нові туфлі завтра візьму тобі, пообіцяли у взуттєвому відділі. Мама таки упихнула мені в кишеню Сашкові гроші. Розбагатіємо, поможемо й мамі. Бачиш, як підготувалася до опоминок твого тата. Якби отак усі і Дарка, і Грицько. Ти така славна сьогодні, людочко. І тому все інше не має значення. Вахта, правда, буде важка і нервова. Якщо Голобородько справді вимкне аварійну автоматику, реактор триматиметься тільки на наших нервах. Нам дістанеться а слава піде Голобородькові. Ну і нехай іде. Тобі слави тієї вистачить. А в атомних ділах розбирайтеся самі. Я в них не розуміюся. Голобородько подекують у городищах. Братом тобі по батькові доводиться. Усі ми, Людмила, брати, коли народжуємося. Але потім життя нас розводить на такій відстані, по таких далеких кущах, що й не почуєш один одного, як на ворожих позиціях. Так що, може, і брат, ти, людо, коли добра, дуже красива. Запам'ятай це. Микола зайшов у дитячу кімнату, де вже спить Тарасик, спить, заховавши голову під подушку. Так він робить завжди, цьому вже ніхто не дивується в хаті. Мировичу. Зате у бабусі в городищах спить, як усі. Може, гул міста заважає йому і його кволенькому серцю? Уся дитяча кімната розмальована кольоровою крейдою на білих шпалерах, що не бояться води, можна зітерти. Над його ліжечком намальована величезну чудернацьку квітку, схожу і на атомний гриб, і на розпуклу водяну лілею, з якої виборсується двоголовий Змій Горинич. Може Микола повести його у триліси до баби Ворожки? Кажуть, переляк викачує за один сеанс? Бачиш, що вигадує? А підросте буде жінок на парканах малювати біда з ним. А закінчиться навчальний рік і поїдемо у триліси. Недорого бере баба. Людмила поправила ковдру і трішки отсунула подушку, щоб легше дихалося дитині. Може, спершу у Болотню, а не у Триліси, до Марії Примаченко? Учителька возила їх до неї на екскурсію, надивився і малює. Хай оцінить стара художниця, бо я в тому, що я в тому розумію. Відказав Микола і погортав ще кілька тарасикових малюнків: вовки з рогами, квіти з роззявленими ротами.